لا اله الا الله لا اله الا الله محمد رسول الله محمد رسول الله يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له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 Hedju Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, wa sallam wa sharul umuri muhdethatu ha wa kulle muhdethetin bidha wa kulle bidhaetin balala Të ndëruar dhezër musliman Sot me lejën Allahut o Zogel do të flasim për ndikimin e besimit në ndjenjat ndjenja e njeriut në profetërimin e tij dhe rregullimin e veprimeve dhe, dhe sjelljeve të tij në jetë Allahu subhanahu wa ta taala i ka dërguar profetët e tij me fenë e drejtë që ajo të mbi sundoj mbi të gjitha besimet e kota Allahu subhanahu wa ta ta'ala i dërgoi profetët e tij si përgjigjës dhe qortues. Me qëllim që të realizonin një qëllim të vetën, dhe ky ishte ftimi i njerëzve në besimin e vërtetë. Kjo ka qenë Boshti i thirrjes së të gjithë të dërguarve të Allahut Azza wa Jael, Çinga nuha alayhi salam, i cili është i pari profeti i Zotit i dërguar tek njerëzit, deri tek Muhamedi alayhi salam, i cili është i fundit i tyre. Ai u dërguat si përgjigjues dhe Shërtu esë për njërzit. U dërgu që ti nëzirë të ata nga e rësira e padijes në dritën e dijes nga e rësira e i dhujtaris për në dritën e besimit të paftër në Allahun subhana ota ala e pasuan Muhammedin a.s. për në dritën e besimit të paftër në mënyrë më të denjë generatat e para të muslimanve dhe arritën ata me pasimin që i bën Muhamidit a.s. në rrugun e ti në atët të cilën a iftoj që të bëheshin nga njërës të rëndomt që zdo në të tja din të askush për ta në faqë që në dheut në prinsat të tokës. Por sekreti i kësaj fitore, i këtij triumfi të tyre, ishte monoteizmi i tyre, ishte besimi i sakt, besimi i pastër i tyre. Pra, ata ishin ndjekës të rrugës së profetëve të Zotit, edhe të fundit të tyre Muhamedit alayhis salam. Në besimin e tyre dhe nëftimin e të tjerve për në këtë besim të pastër Allahu subhanu taala thot Ullhadi i se bili edru ilo Allahi ana wamanit tebaani wa subhanu Allahi wama ana minel mushrikin Thuaj, kjo është rruga ime Në të sirë në mëstoj për të ka Allahu me dhije të sigurë, të qarë. Unë edhe proj këta, dhe këta edhe projnë edhe a i cili më pason mua, lërkë të metash, është Allaho, dhe unë nuk jam prej i dhujtarve. Besimi është shumë i rëndësishëm për arritjen e synimeve madhore përregullimin e përfytërimeve të njëriut në jetën e kësaj bote po kështu, ajo është i vetëmi sukses. E vetëmi a gjënë që e bondë të sukses së më njëriun në jetën e botës tjetër, pra besimi i pastër. Pra ajo është baza e të gjëdo gjëje, ajo është koka e qështjeve. Ndërsa Gjërat e tjera janë trupi, janë gjymtyrët. Edhe ato nuk mund bëjmë pa kokë. Prandaj ne sot do ta trajtojmë pra çështjen e ndikimit që le besimi në lidhje me ndryshimin e perceptimit të jetës së njerëzve, çyllimit të tyre, qofshin në rang individi po kështu dhe në atë në rang shoqëror. Islami është besim aktiv, pra nuk pranon pasivitet. Besimi sapo të bëhet realitet pra të depërtoj në zemrën e besimtarit, pra të hyjë në botën shpirtërore të njeriu, ai e lviz ata. Dhe bënë që gjy gjymëtyrët e ti televizin në bazë të këti besimi. Pra, gjithmonë këra i më shirohet në vetë vetën e njëriut. Besimi pra, ka ndikim në jetën e njërzve. Nëse do tësojnë ndikimin e besimit në jetën e njërzve, vërtet vërem qudi. Aja ndryshon rrjedhën e jetës o tyre, ndryshon qudime dhe synimet në jetën e njërzve, e jetës së tyre. Dhe ne për këtë do të përmendim me leje në Allahu ta xogxhel dy shembuj, edhe pse shembujt janë të shumtë. Për shemb shembujve që menduam të përmendim këtu në lidhje me ndikimin që le të besimi për sa i përket ndryshimit të përfitërimit të njerëzit, në lidhur me qëllimin synimin E jetës së ti në këtë botë vlen të përmendet shembulli i magjistarëve të faraunit. Magjistarët e faraunit para se besimi të deportonte në zemrën e tyre ata nuk kishin ndonjë synim tjetër në jetën e kësaj bote. Përveç aty që ne na e përmend Allahu Azza wa Jalla ata i than faraonit. Dhe në fakt ashtu sigurisht e këta magjistar është përfityorimi i shumë njerëzve në jetën e kësaj bote. Pra jeta e dynjas. Kënejt e saj. Pasuria, fama pran të kufizuar vetëm në jetën në aspektin e kësaj bote. ata i than për Allahu xherciton fjalët e tyre kur ata i thanë faraonit e inna lana la le ajran in kunna nahnu lgalibin a do të kemi një shpërblim nëse ne do të triumfojm mbi musën alaihi salam pra i thanë faraonit a do të kemi një shpërblim të majm pra ideja nëse ne do ta thyejm musën do të triumfojm me ta pra vreje qartë, sënimi të tyre, shpërblimin, gjëja materiale, po kështu ata kishnë edhe famën, që të merë një famën, pozit, pra ndaj faraoni e kuptoj këta, dhe u tha, në amë, ua inë në kumë leminel më karrabin, po u tha, pra du të kiri e shpërblimin, Edhe u përmendi atyre dhe ato të cilën ata në fakt e kishin si synim, po nuk e thanë. Edhe ju do të keni një pozitë të lartë tek Unë. Çonse ju do të triumfoni mbi Musa Alayhis salam. Atë jo vetëm që do të keni një problem, por do keni dhe të keni edhe një pozitë të lartë tek Unë. Në fakt kjo është synimi i shumë njerëzve në jetën e kësaj bote. Të cilën nuk nuk besojnë Nuk jenë në besimin e drejt Pra Aspekti material Fama E më rrave Pra që dhimi të jyre ishte i qartë Ndaj faraoni e kuptoj ata Pra ndaj u tha atyre Kale nam We in ne kum lemin el mukarrabin Po si jo Pra ju do të keni ata shpërblimin Dhe ju do të jeni prej atyre që do të kena afërësib grad të kun. Mirë po, pasi ata panë faktet e qarta. Panë argumentet e qarta nga Allahu Azogel, ata ndryshuan përfytërimin e tyre, përseptimin e tyre lidhër me jetën. Ata panë faktet e qarta të cilat nuk i panë të tjerët. Edhe kjo është edhe sekreti në fakt se disa njerëz thonë pse aty ky duel, kjo sfidë ndërmjet Musas alayhis salam e magjistarve u bën në një ditë feste, ku ishin grumulluar të gjithë njerëzit. Pa të gjithë njerëzit që ishin prezente dhe normalisht shata Do të ndikohëshin, jo vetën magistarët e faronit, po do të ndikohëshin edhe të tjere, mirë po faktirë se në këtë prezents, ata që besuan ishin vetë të magistarët, edhe të tjere të nuk besu. Pse? Sepse, magistarët e jihnin shumë mirë artin e magjisë, e jihnin shumë mirë magjinë, Eza magjistari nuk mund t'i bëhat, nuk mund të mashtrohet me magjitë e të një magjistari tjetër. Pra, kur ata hollën ato shkopinj e tyre dhe copat e litarit, ato u dukën si qarqprin për njerëzit që ishin aty prezent, ama vet magjistarët nukorsë u magjepsën vet ata. Pra magjia s'ka lidhje me ta. Ata i din mirë ato shetan lëqet, në antë të cilës ata bëjnë ma gjinë, kështu që ata vetë ishinin si shkopin, si copa litari, ndërsa njërësit që ishin aty, për zën, ata ishikonin si gjerëprin që levizin në përfush. Mirë po kur mundës a lehi selam, ho dhe shkopin, shkopin e ti, me ure të zotit, a ju këthyën në një gjarë për gjigantë. Edhe i përpiu kretë, që kishin hedhë ata në fush. Ata, si që thash, nuk mundë magjipë se në magjistaret. Magjia nuk është për magjistaret. Se magjistaren është magjistar, së mund i bështë i magjia ti. Ate ata kuptuan se kjo nuk ishte ma magji. Ata kuptuan shumë qartë që këtu nuk ishte ky shkop i cili u shndrua në një ngjar për të vërtet. Ata nuk nuk ishte kjo punë djallëzore, sa ata djallzin shumë mirë dinin se ata vet bashkunoin me shejtanët. Magjistaret bashkunoin me shejtanët me xhindët kur ata organizojnë magjin. Kështu që këtë ata e pan një fakt të qartë nga Zoti, që kjo skizë të bonte me magjin. Plus që a i përpiru qka kishin edhe ta më tokë kreti mori edhe aty nuk e gzistoj më asgjoh pra ta kuptuin që kjo nuk ka lidi më më maqin kër ishte diska tjetër, kër ishte mrekulli e qartë pra ndaj ata besuan qëtë gjithë edhe nuk besoj prej atyre që ishin prezent askur shpse se përta ashtu si ton Allahu Azogel për faraunin tha kjo është kebiru kumë kërë është ajë magjistar i madhë, i juaj se njërzët i shikojnë këta fodhën gjarpërin të tyre, pra ato litarët e shkopin të dhubon gjarpërin, edhe musa shkohodhi shkopin të dhubon gjarpër. Në sytë njërzëve, këtë duke si veprimi i njëjtë, ama për magjistarët jo. Magjistarët e kuptuan shumë qartë, që kjo s'kishtë të dhubon të momë e magjin. Kërë ishte një fakt në madhë orë i ja Allahu të zogjelë, Pra ndajë ata qëfarë thanë Kalu lënë nëthirë ka alama Gjaëna minel bejinat Walledhi fatarëna fëqdi Ma antëqad Inna ma tëqdi hadhi lë hajatët dunja Pra ata i thanë O faronë Në nuk të japim përpërsi ty Nbi faktet e sharta që nga erdhën neve Për majistajet që ishte një fakt Shumë i sharta Nuk të japim përpërsi Nbi faktet e sharta që nga erdhën Nive Pra ndaj ti Realizoja ato që Kërkon të veprosh Sëpse Ne i kemi besuar Allahu subhano ta ala Ati i cili në ka kryuar nive Pra ndaj gjukosit si duash Ti gjukon vetëm në jetën e kësaj bote Pra kur besimit Dhe bërtojnë në zemët e magjistarve I bërja ta Të shpresojnë të këshpërblimi Allahu të zogjelë dhe nëse ata do vdesin në këtë besim, prandaj ata do të arrinin shpërblimin më të madh Allahu të Allahut O Xhehel, prandaj ata i thanë me bindje të fortë, sepse pa fakte të qarta, than len nu thira ka ala ma ja'ana min al-bayinat. I thanë O Faran, ne nuk për ty. Para të japim përparësi ti. Para fakteve të qarta që na erdhën neve nga Allahu O Xhehel. Nga Zoti i Musait dhe Harunit. Pra, prova e vërtit, ishtë ajo që i bërja ta të besonin në profetin e Zodit Musën A.S. dhe të pohonin ata që sotin Musa, sa ajo ishtë a e vërtit a e qartë. Pas, pas kësaj nuk mbeti tjetër gjë për ta, vetëm se të hisht një ndorë nga të gjithë besimet e kota, që ata besoni më parë dhe të regulomin përfytërimin me ndimin e tyre në lidhje me qëllimin e jetës së kësaj bota i cili pak më parë ishte vetëm në gopja e epsheve të tyre arritja e shpërblimeve ndërsa pas jata besuan atër u shëndrua Shëndrimi i tyre në një çelim real, arritja e kënaqësisë Allahut O Zotë, shpërblimi i botës tjetër. Edhe ky në fakt duhet të jetë përfitirimi i drejtë. Ky ky është përfitimi i drejtë dhe ky duhet të jetë shëndrimi i njerëzit në jetën e kësaj bote. Pra, mos i jap kënaqësi gjërave momentale përpara shpërbimit të Allahut O Zotë. Për ndaj ataj thënë faronit Në kur nuk tjapim ty për parësi Ndaj provave të qarta Në besëm në zodin ton Që të naj falin e gabimet Dhe ma gjitë për të cilat Tina këtë detiruar më për para Allah është me i miri Dhe a jështë i përjeqmi Pastaj thënë inëhu me jëthja robbehu Më gjërimen fa inëlehu gjëhenne me laja mutu fiha wa la jahja, wa me jëtihi mu'minën këdë amila sali hati, fa u la i ke la humu të dërëgjatul ula. A i që i paracitët zotit të vetë si keqë bërë si kriminel, sigurisht që pre të zhenimi, ku asë nuk do të vdesë, asë nuk do të jetoj, ndërsa i që i paracitët të këzotit vetë si besimtar, e që ka bërë vepratë mira, a i do të ngrijet në shkallë të lartat e ka Allahu Azogel. Pra, ata ja thanë këto fjalë faraonit, në një moment kër a i kishtë e kërcënuar, edhe kërcënimi i ti ishte real, edhe ata i dinin shumë mirë sa i do të realizohën të ata, për cilin i, i kishtë e kërcënu. Nuk ishte e thjesht një fjalë që po e lëshon të faraoni par atyre, por a i do të bënda ato realitetë, edhe në fakt të bërë e realitet, se kjo ishte një sfid, me shti dhe musajt, a lehin sëlam, ndërko, ata të cilët a i kishtë e thyrë, për sfidu musajn, ata u bon pal, me sfidu asin e ti, u bon me realitetin në fakt, me të vërtetën e qarë, me besimin, e kura ata e panë, ata të qarë, të fakt të qarë, ata të I nuk i dhamë më përparsi jetës sajbote, po i dhamë përparsi këna i sisë Allahut o Zogjel edhe faraun i veproja ta që na përmenda Allahut o Zogjel pra a i kryzoja ta në trunjët e palmave. Dhe kërsnimi ti u bërë realitet, por ata nuk u trunditën kur besimit depërtoj në zemër në tyre. Kërshë besimi realë, Kur besimi ka depërtuar në zemrën e njeriu, nuk ka gjë që ta lëkund. Zot devijoj. Çdo njëri i cili devion, largohet nga besimi i drejtë. Kjo do thotë se besimi nuk ka zonë vend në zemrën e tij. Zoti na ruaj. Wa aqulu qawli hadha wastughfirullaha li wa lakum. Mm. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa salatu wa salamu ala Ashraf el-Embiahi wa al-Murselin Muhammadun sallallahu aleyhi wa sallam Allahumma salli ala Muhammadin wa ala Ali Muhammad kema salli ta'ala Ibrahim wa ala Ali Ibrahima inneke hamidun mejid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala Ali Muhammad kema barak ta'ala Ibrahima wa ala Ali Ibrahima inneke hamidun mejid Vërtej dhe lezër ërti qoditë shëm ndryshimi i shpejtë që ndodhi të këta njërës, pra nga muhimi në besim, pra një ndryshimi t'il, nuk mund doh, pra dhe njërjutë sakrifikoj, dhej me jetën e ti, për ta më mbrojt, për ti qëndruar parimur këti besimi, kjo nuk mund doh, vetëm se në njëhien një besimit të vërtit, i cili përputhet me natë njërshë mërin, e njërjutë dhe logjikën e shëndosh. Pra vërtet besimi ja ndryshon rrjedhën e jetës së njerëzit, qoft në aspektin e individit, qoft në aspektin e shoqërisë. Për sa i përket shembullit tjetër që delasht të përmend lidhur me këta, është i Arabve, të këtë, është shembulli i arabëve, tek të cilët u durgu Muhamedi alayhi salam Popullëzor arabët tek të këtë cilët u dërgoi Muhamedi alayhi salam kanë qenë një popull që njiheshin për sjelljet si e tyre të qëndshme. Ata kanë pas cilësi të mira, por mburreshin në disa gjëra të cilat në fakt ishin vepra të liga. Në burëshin me grabitit që i bënë njërë tjetëri. Në burëshin me derdhe në gjakot që i bënë njërë tjetëri. Në burëshin me pirin e alkolit. Në burëshin me imoralitetin. Kanë qenë njërë shumë të ashpër. Nuk ka pas popullë më i përqa në dërmjë të tyre se sa arabët në kohën kur ka ardhë Muhamedi A.S. Në kohën kur ka ardhë Muhamedi A.S. Komshiu me komshiun shkonte shumë keq. Madje bonin luftra me njëri ati me njëri tjetrin. Luftra ndoshta shk shkonin dekada të tëra. Edhe pse tradita obligon, shikoj komshiut të sillet mirë në komshiun. Mirë po ata të tillë kanë qenë. Kanqen një shembu konkretë është fisit Ausë dhe Khazrëgjë, që ishën dy fisit e Medines, kanë bërë 120 vjetë luft, deri sa erdi Muhammedi a.s. 120 vjetë luft, por sa u futën në Islam, por sa pranua në besimin e pastor, ata u shëndrua në njërës tjerë, Nuk ka një historia njërëzore. Njërëz më të dashë, më të butë, më të sjelësën, që shkonin mirë me njëri tjetërin, si kur sa ata. Një ndryshim shumë i në një kohë shumë të shkordër, ndërkoj që shpatat e tyre, akoma pikonin gjak, gjak hakmarë i me njëri tjetërin, Por sa u futën në Islam, ata u vlazruan në njëhien e besimit të paftër, të njësimit të Allahot ozogjen, në një formë që nuk ka një historia njërzore, vlazri, unitet, familiarizim me styre si ata. U shëndruan nga njërës të egrë, ka pas prej atyre që ka vërëz gosën e vetë të gjallën to dhe aty kishtë e shku kulmi pra kishtë e shku a shpërsia të nga ta ata u shëndrua në njërës tjerë njërës të butë të sielësën jo vetëm me të anëfërmi të vetë por edhe me të tjerë të lartit ome rrëdhja lota adë anëhu njërët për ashpërsin e ti, para islamit, kura ju bo musliman, pas taj kura ju bo prisi muslimanve, halif, jo vetëm e muslimanët, që ka qeni but, imë shirëshëm, qikon të atë që ishte me dobishme, për ta, me mirë, me drejt, me le, për edhe me jo muslimanët, Njëherë një i krishter kur ishte në moshën që kishte mundësi të punonte, sipas ligjit islam, rregullit islam në shtetin islam, kujikohet me me me shëriat, me me ligjet e e Kur'anit. Jo muslimanët paguajn një taks shtetit islam përball normalisht disa detyrimeve që ka shteti islam ndaj tyre. Pra siguri, më radh gjërat që u siguron shteti islam liri më radh. Mirpo kur ky i krishteru plak u vjetrua, u thyen mosh, u bë i pamundur për për të puno doli në rrug edhe lypte njërzve kur e shikon omeri në të gjendje thane nuk kemi si jelë mjën e ty kur ti kisha mundësi të punoje të fitoje në e morën prejteje taksin kurse sot që ti s'ke mundësi ke danë rrug atëherë urdoj që ti bëhe ati ti vendose ati një pag nga thesa e shtetit pag mujore që i me afton dhe ati për nevojat e ti pra këj islam këj besimi pastor ishte sekreti i gjithë saj që ne përmendem ishte nëndërimit të përfyturimeve të tyre lidhë me jetën e kësaj bota të menduajt e tyra, sjelljet e tyra, veprat e tyra, fjalët e tyra, në fakt i tillë duhet t'iet besimi në zemrën e njerëzit. Për ta shndroi, të shndroi sjelljet e tij, karakterin e tij, fjalët e tij, veprimin e tij, të menduajt e tij, perceptimin e tij për jetën e qëllimin e saj në të botë. Nëse besimit dhe përton, faktik ish në zemër, a i kështu e shëndron njërë ju. E lu si malahun o zë oqel, që të bëj besimin të dhe përtoj në zemërë tona, të shëndroj sielje dhe veprime tona, të regulloj sielje tona, të regulloj shprejhe tona, edhe të nalërëtsoj neve, në unifikoj neve, se kjo është baza e unitetit dhe unifikimit të muslimanëve, besimi i pastër dhe vetëm ky. Nëse ata duan që të të ngrihen, të prosperojnë, patjetër duhet të rregullojnë besimin e tyre. Nëse rregullojnë besimin e tyre, atëherë ata do të prosperojnë. Halusim Allahun Azza wa Jalla, më kërkoj falje, wa qulu qawli hadha, wa astaghfirullaha li wa lakum, ma qilla min sanah.